Ваша величність, ви воїстину метали сьогодні стріли щастя, але ти не відставав від мене. Випереджати вас було б злочинно, відставати ганебно. Сподіваюся, що наш великий візир складе газель про це свято стрільби. Чи не занадто старий, пірі Мехмет, ваша величність? Старий для стріляння чи для газелей? Як сказано, і голова запалала сивизною. «Мехмед-паша Суфій, а Суфій засуджує всі в тіфі. Я міг би скласти бейт для великого візира». «Навіщо ж відмовлятися від такого бажання?» Султан забрав повіддя свого коня у Чаушів. Рушив ступою з ок і Брагім, тримаючись біля його правого стремена, Ледь нахилився до Сулеймана, щоб тому було ліпше чути, проскандував. «Маєш звичай, Осуфію, засуджувати вино, заперечувати флейту. Пий вино, будь людиною, оближ цей дурний звичай, Осуфію». «Це треба записати», – свально мовив султан і пустив коня в скач. Ібрагім скакав поряд, мов його тінь. Вони вечеряли в покоях Мехмеда Фатіха, розписаних венеціанським майстром Женті Лебеліні. Великосі жінки, зелені дерева, георгські будівлі, звірі і птахи – все те, що заборонено Кораном. Але пили вино ну, так само заборонено Кораном, хоч і сказано, поять їх вином із чаші запечатаної. Зате з султана поволі сходила його звична похмурість – він ставав ледве не тим шістнадцятилітнім шах заде з маніси, який клявся колись Ібрагімові в любові й повазі на все життя. Хмільний верблюд легше несе свій в'юк. Пили й їли багато, але ще більше відкидали, бо челяді сюди вступ був заборонений, прибирати не було кому. Що не з'їдається, викидається, недбало казав султан. Сьогодні вечеря мені особливо смакує, а тобі? Мені так само. Ібрагім підливав Сулейманові густого мускату, а самому не йшло з голови, що не з'їдається, викидається. А він не викидав би нічого і ніколи, бо ж був сином бідних батьків. Але тут, коли султана, вже не з'їдав усього, попри всю свою невсетимість. От і Рушен не з'їв. То що ж тепер викинути? А куди? Дивився на Сулеймана, на його сумно схилену, надовгій, й шиї голову, обтяжену височезним тюрбаном. Пробував визначити справжні свої почуття до цього чоловіка. І не міг. Не хотів. Кривити душею перед самим собою не звик. А визнавати правду? Хай буде, як було досі. Він живе не для себе, а для темнолицього можновладця. І Рушен купив, платячи дурні гроші, дивуючи гріті, а тоді не зачепив і пальцем, коли євнух заштовхнув дівчину до ложниці. Не для себе, а для султана, для його царственного гарему, для бабу Сади в четвертому дворі палацу топкапи за золотою брамою насолод. Що ним керувало любов? Жалість, вдячність за все, що сулейман зробив для нього. Хіба знав, діяв несвідомо, сам до часу не відаючи, що творить, лиш тепер збагнув і зрадів невимовно, і закортіло розповісти султанові, який дивний дарунок приготував для нього. Але вчасно стримався. Мав звичку зупиняти свої захвати, мов коня на скаку. Зупинись і подумай ще, подумав і сяйнуло йому – Валіде, треба порадитися з матір'ю Сулеймана Валіде хавсою, самогутньою повелителькою падишахового гарему. Після вечері Сулейман попросив почитати йому Тасавурат, метафізика Арістотеля в мусульманській обробці. Слухав куняючи, не перебивав і не перепитував. А Ібрагім, незважаючи на читане, забувши про самого султана, крутив у голові тільки одне слово – «Валіде, валіде, валіде, я знайшов жінку, яка ними править, і даровано їй усе, і в неї великий трон». А тоді здригнувся, не знати чому, пригадавши похмуру легенду, пов'язану з венеціанцем